La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 10 Ce s-a întâmplat Ulo? A întrebă intrigat. El cum cumva pe individul ăla? Ce mai mutră de bandit? Da de unde nu l-am văzut în viața mea? Mi-am adus aminte de ceva foarte neplăcut pentru mine. Am o prietenă care împlinește astăzi 25 de ani și încheipuiește Am uitat să o felicit. Partea proastă însă nu e Prietena mea, neprimind durările mele de bine, va crede că m-am prăpădit prin aceste meleaguri și va fi îndurerat. Trimite-i azi, felicitare! Bineînțeles că am să-i trimit. Dar când o va primi? Cel mai devreme peste săptămână. Până atunci, sunt sigur că va varsa multe lacrimi. Da, așa sunt în mare, măcar. Între timp, escorta a în incinta postului de comandă. Când a ajuns rășii în dreptul casei, ulea îl întrebă cu ton indiferent. Tu ce faci? Te duci la Cantunament? Da, vreau să mă lungesc o țără până la ora programului. Tu nu vii? De somnul mi-ar de mie. Aduc în bilor să scriu o scrisoare de care ți-am vorbit. Somn ușor bătrânului. Și întorcând din spatele, intră în curtea postului de comandă. Sașiul se hotărește să vorbească. Ulea sui scările în fugă, nerebdător să ajungă mai curând la biroul 2. Plantonul îl opri la ușă. Pe cine cauți? Pe domnul capitan Gheorghiu. E la popotă. Dar domnul sublocotenent Paraschivescu? Este, dar e ocupat. Cercetează un civil. L-a adus mai adinea o jandarmulistă. Și arătă spre soldatul care-l pe un scaun într-o poziție de somn cu totul nefiresc. Lute și spune domnului sublocotenent că vreau să-i comunic ceva. – Nu se poate, mi a ordonat să nu-l diranjeze nimeni. – Te rog, anunță-mă, spune că am să-i comunic ceva important. Soldatul ezită, dar în cele din urmă se hotără. Deschise ușa încetişor și se strecură înăuntru. Peste câteva clipe se-ntoarți. Poftim. Ulea trecu pragul și închise ușa după el. Sublocotenentul paraschivesc Octavian ocupa biroul căpitanului Gheorghiu. Pe un scaun în fața biroului, învelit strâns în pelerină, stătea sașiul. Presupusul frate al cazușchei părea atât de deprimat încât nici nu ridică ochii să vadă cine intră pe ușă. Trecem în camera de alături ulea. Ei se sub locotenentul. Vin și eu dat. Câteva clive mai târziu, sub locotenentul pare a schivesc veni să-l caute. Ce s-a întâmplat, Ule? Domnule sub locotenent, îl interogați pe individul ăsta? Deocamdată nu. El nu știe o babă rămânește, eu nu știu o babă îngurește. Am trimis după translatorul de ac. Știți cine -i? Deocamdată nu. Din deci... pe care mi le-a adus este că a fost prins de o patrulă azi de dimineață, în zori, pe când încerca să treacă printre linii. Știi poate dumneata ceva în legătură cu individul ăsta? Domnul sublocotenent trebuie să-l anunțați pe domnul capitan Gherghiu. Nu cred că e cazul, replică înțepat sublocotenentul Paraschivescu. Sunt convins că domnul capitan Gherghiu va voi să-l interogheze personal. Îmi permite să-l caute la telefon și, fără a mai aștepta în cuvințarea sublocotenentului, locotenentului, de manivela aparatului. Alo! Alo! Vorbește sublocotenentul Paraschivescu. Caută-l pe domnul capitan Gheorghiu la popotă și dăm imediat legătura. Apoi, în așteptarea legăturii către sublocotenent. Vă rog să nu vă supărați că m-am folosit de numele dumneavoastră. Știți cum sunt telefoniști. Apoi, după ce obținut legătură? Domnul capitan Gheorghiu, să trăiți, la telefon este soldatul Ulea Mihai. Vă raportez că unul din grăbiei despre care v-am povestit a căzut în lasă. Doriți să-l interogați personal? Am înțeles. Îi voi transmite domnului sublocotenent ordinul dumneavoastră de a nu începe interogatoriul până nu veniți. Să trăiți. Trântie receptorul în furcă. Sub locotenentul Paraschivescu, aflând de cine era arestatul, întrebă cu neîncredere. De ce nu mi-ai spus, frat? Individul de colo e unul din bandiții care au încercat să te curățe?" Da. Și spuneți că a fost prins pe când încerca să treacă dincolo?" Așa scrie în raportul pe care mi l-a trimis ofițerul cu informațiile de la trotuși. A fost prins în sectorul ocupat de compania locotenentului Gorne." În acest caz nu prea avem șanse să-i dibuim și pe ceilalți. Tare mi-a că frumoasa Catușca și tânărul ei, tată, au să ajungă cu bine la hortești. Ei nu prea îmi vine să cred că au fost atât de imprudenți ca să riște toți trei deodată și în același loc. Poate că aveți dreptate. În orice caz vom afla de la banditul ăsta. Să blocoată neîndu continua să rămână indispus. Pe unde o fi un blând deac? E ceva mai târziu, ca și când proasta sa dispoziție s-ar fi datorat întărzierii translatorului. Nu trebuie să vă faceți griji din pricina aceasta. Cunosc că, după cum știți, limba maghiară și mă puteți folosi ca translator. De altfel, dacă țineți seama că am fost eroul principal al aventurii, socot că v-aș putea fi mai de folos decât deac. În clipa când intre pe ușă soldatul tere Deac Gavril, translatorul de limba maghiară al biroului 2, sublăcotenentul Paraschivescu-l concedie. Deac, poți să te duci, nu mai e nevoie de dumneata. Deac Gavril, care zorindu-se să nu înțărzi prea mult, să tăiasă de câteva ori cu briciul, previne de de la unul la altul, apoi, făcând stânga împrejur, ieși pipăindu-și falca cu grăstături și, -și scrijelituri. Puțin timp după aceea sosi capitanul Gheorghiu. Sublocotenentul Paraschivescu se grăpise-i dea raportul. Capitanul Gheorgheu, îl ascultă distrat, apoi îi spuse. Bine, paraschivescu am să-i iau personal interrogatoriul. Dumneata mi se pare că nu a luat încă masă. Du-te de mănânc. După aceea, dacă voi avea nevoie de dumneata, am să te chem." După plecarea sublocotenentului Paraschivescu, capitanul Gheorghiu și ulea din colo. Sășiiul stătea pe scaun, învăluit strâns în pelerina sa decolorat. Privea tot timpul în pământ cu gândurile aiure. Ce mai face, Catușca, tinere, asasin?" întrebă ulea, tregându-și un scaun aproape. Sașiul, auzind întrebarea trezării fără voi, se uită la cel care îi vorbise și îl recunoscu imediat. O clipă ochii lui părură ochii unei fiare încolțite. În clipa următoare, spaima a dispărut din ei și redevenire indiferenți. Răspunsul veni cu întârziere și sună fără convingere. Nu știu la ce te referi. În satul noi sunt multe fete cu numele ăsta. Așa? Probabil că nici pe mine nu mă cunoști. Cine ești? Nu te-am văzut în viața mea. Serios? Niciodată? Niciodată? Nu. Dacă îți pe că ne poți să duce de nas, te înșeli. În interesul tău te sfătuiesc să fii înțelegător. Încerci să mă sperii? Află că nu sunt sperios de fel. Ascultă, nu-ți agrava situația. Dacă răspunzi cinstit la tot ceea ce te vom întreba, ai șansa să scapi ceva mai ușor. Haide, nu-ți mai gura de pomană, pentru că m-am hotărât să vorbesc. Întreabă-mă și eu am să-ți răspund a traduse capitanului Gheorgheu cele spuse de Sașiu, apoi continuă interrogatoriul, intercalând propriile sale întrebări printre acele puse de capitanul Gheorgheu și traduse de el în mai eh, Dacă te-ai hotărât să vorbești, atunci vreau să-ți spun câteva întrebări. No. Mai întâi să ne spui unde îți sunt acum complici. Știi la cine mă refer? La Catușca și la Rășcovan, lietată. Omul cu pelărină ofte. Că atunci, ca și bărbatul ei, au trecut dincolo. Au avut mai mult noroc decât mine. Să admitem că spui adevărul. În cazul ăsta, omul cu pelerină a întrerupse ursus. Pot să nu mă crez, dar ți-am spus adevărul. Bine, să-mi spui atunci cum se numește și cine conduce grupul de spionaj din care faceți parte. Omul cu pelerină se îndreptă din umeri, privindul l nelimerit. Nu înțeleg. Ce legătură avem noi cu spionajul? Asta de unde e mai scos -o? Nu sunt spion și nu am avut niciodată vreo legătură cu spionajul. Eu și tovarășii mei suntem maghiari." Ce trebuie să înțelegem prin cuvântul ăsta, maghiari?" întrebă Ulea, convins că sașeul încearcă să-l ducă de nas. Ceea ce să înțelegi? Încearcă totuși să fii mai explicit. mi e are greu să pricep. Adică vrei să spui că sunt și maghiari care nu sunt maghiari? De bună seamă că sunt. Păi dacă ar fi toți, credeți că ați mai dormi voi liniștiți?" vorbiți cu Patim, aproape strigând, și poate tocmai de aceea tu să îl potopii. Ulea așteptă să se liniștească, apoi întrebe: Va să zic că ești de-a lui horti. Sunt." Dar ca ca și bărbatul ei, tot. Și ca maghiarii, cu ce vă îndeletniciați? Se poate lupta și în spatele frontului, nu numai pe front. De exemplu, făcând acte de diversiune spre pilde. Și ați făcut multe acte de diversiune? Nu prea, n-am avut timp. Cu ceva tot vă puteți lăuda, nu-i așa? S-a și ultăcușii privin pământ. Bine, cel puțin deocamdată sunt de acord să nu mai insist. Spune-mi, mai sunt și alți maghiari ca tine și prietenii tăi? Probabil. În cazul ăsta trebuie că există un șef care coordonează activitatea acestor grupe, să le zicem, de diversiune. Nu le-am putea cunoaște și noi. Dacă ne ajuți în privința asta, aproape te pot asigura că vei scăpa cu viață. Șeful de care trebuia să ascund era cumnatul meu. Alt șef nu cunosc. Vrei să mă faci să cred că bărbatul ca că ți-e cumnat? Și de ce n-ai crede? Ce aș avea de câștigat dacă te-aș minți? spune -mi atunci, unde îl putem găsi? Ți-am spus că a trecut dincolo. Vă să zic că ești fratele Catușcăi. Da, de-altfel ți-a spus-o și ea. Evident, numai că tot ea mi-a spus de bărbatul său că e tată. De ce aș crede că și în ceea ce te privește nu m-a mințit? Nu te-a mințit. Să mergem mai departe. În afară de tine și de sora ta mai sunt mulți peste care cumnatul tău e șef? Niciunul. Gândește-te bine... N-am ce să mă gândesc. Noi lucrăm pe cont propriu. Așa. Și cum ăsta al tău ce este în viața particulară? Ce să fie. În orice caz nu un întoc. Are pământ, vie, vite, acareturi. Mă rog, ca omul gospodar. Cum s-ar spune, cheabor, nu glumă. Dar tu? Pari un om cu știință de carte. Nu mă înșel? Sunt student în politehnică. Mă numesc totu' Iosef. Și pe cumnatul de tale? Hali ci Mihali. Vă să zică, tinere Iosef, sunteți o familie de maghiari. Totu' Iosef se zise ironia. Nu răspuns îi mulțumindu-se doar să-și cu o căutătură complet. Acum își vrea să te întreb, relui interrogatoriul ulea, ignorând flăcările de ură din ochii lui toți. Ce ați urmărit atunci când m a ademenit prin Catușca? Să te trimitem pe lumea cealaltă. Nu ai fi fost primul în ultimile două luni de când urmăm aproape frontul. Bine, dar de ce m-ați ales tocmai pe mine? Cine spune că te-am ales? A fost un capriciu al Catușcai. De altfel, Catușca nu a ademenat decât bărbații care îi plăceau. În ceea ce ne privește, atât eu cât și cumnatul meu, nu am fost deloc încântați de alegere. Am fi preferat un ofițer. Oricum, e mai important să cureți un ofițer dușman decât un simplu ostaș. Dar ne-ai scăpat de sub nas. Probabil spre meara dezamăgire dezamăgirea Catușcăi. Nici acum nu înțeleg cum, dracu, ai putut să ne păcălești. De cum ai intrat pe ușă, te-ai purtat ca și când habar n-aveai de ceea ce te așteaptă. Mie, cel puțin, mi-a făcut impresia unui mare prostănac. Cum v-am văzut mutrele mi-am dat seama că am încăput pe mâna unor asasin. Dar uite ce aș vrea să mă lămurește. Adineaori mi-ai spus că de vreo două luni urmați îndeaproape frundul. În timpul acesta nimeni nu v-a oprit să vă întrebe ce hram purtați? Ba da, dar de câte ori eram întrebați, spuneam că suntem persoane strămutate. Pretextul acesta îl folosim și atunci când ceream să fim găzduiți în satele pe unde poposeam. Aici, în sat, cine va a dat post? Știu de ce mă întreb, dar oamenii care ne-au găzduit nu au nicio vină. De altfel, numai vreo două zile am stat la ei. Pe urmă am descoperit din întâmplare casa pe care o cunoște. Primarul ne-a dat voie să ne mutăm în ea, până când, mișcându-se e frontul, vom putea pleca mai departe. Am avut ghinion cu tine. Tusa alănecă din nou, tot îndelung acoperindu-și gura cu pulpana pelărinii. Nu s-ar putea să fumezi mai puțin? Îmi face teribil de răfumul, fumul. sașiul când Tusea i se potoli. Bine, nu am să mai fumez deloc. După ce ați avut ghinion cu mine, ce ați făcut? După ce ne scăpat, la început am fost destul de liniștiți, crezând că nu-ți va conveni să faci gălăgie. Când am văzut însă că v-ați pus să răscoliți întreg satul, ne-am dat seama că ne-am înșelat. Bineînțeles în asemenea împrejurări, nu e prudent să te încrezi în oameni care nu te cunosc. Desigur e vorba de cei care sunt împotriva noastră, așa că ne-am ascuns prin porumburi. A doua zi, datorită unei împrejurări fericite, am aflat că suntem căutați și prin satele vecine. Situația devenise al nebide grea. Atunci Mihalii ne-a propus să trecem linia frontului. Eu m-am opus, că atunci când s-a fost de părerea bărbatului ei. Până la urmă am acceptat. Am studiat câteva zile terenul și în cele din urmă am găsit locul de trecere cu cele mai puține riscuri. Dar din nou am avut ghinion. Când să spunem și noi slavă Domnului, ne-a descoperit o patrulă. Atunci am rămas eu în urmă și am deschis focul ca să le acopăr lor fuga. Și retricul a prins. Am cel puțin această mângâiere că le-am salvat lor viață. Urea după ce se gânde câteva clipe, spuse capitanul Gherghiu. Domnule capitan, cred că ne putem mulțumi cu ceea ce am aflat. Bine, dar mai sunt o mulțime de puncte neclare, obiecta acesta. În legătură cu ceea ce voiam să știu, îmi este suficient ceea ce am aflat. Ai dreptate. Pentru ziua de azi cred că putem încheia interogatorul. Chiar mă te Corta să-l ducă. Câteva clipe mai târziu erau numai ei doi în birou. Dacă ar fi să-i dăm crezare individului de adineauri, înseamnă că bandiții aceștia nu au nicio legătură cu cazul care ne preocupă. Domnule capitan, dacă vă mai amintiți, de la început am avut serioase îndoieli că ar putea exista vreo legătură între familia asta de asasin și agentul abverului. Pe ce mă bizuie? Dacă vă mai amintiți, pe faptul că spionul, chiar dacă a putut afla cine sunt și în ce scopă mă găsesc aici, nu atragerea mea în cursă ar fi fost cea mai bună metodă ca să scape de mine. De ce? Pur și simplu pentru că procedând astfel ar fi însemnat să se desconspire. Și ești convins că sașiul a spus adevărul? Dacă totuși... Mă iertați, a crede că banda aceasta de diversăniști urmăra de fapt să descopere secretul mașinii noastre decifrat, înseamnă a presupune că există mai mulți agenți care urmăresc același scop și care primesc ordinii din surse diferite, fiecare din ele cu o altă concepție, cu un alt stil de lucru. Vă rog să recapitulați tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp aici și probabil că înveți de-a dreptate. În legătură cu acest bandit, fără îndoală că mai sunt multe puncte care ar trebui clarificate, dar ele vă privesc pe dumneavoastră exclusiv în calitatea pe care o dețineți ca șef al biroului 2. Din punctul meu de vedere însă vă afirm că tot Iosef nu mă mai interesează. Capitanul Gheorghiu, care, cât timp vorbise Ulea să plimbează prin birou, se oprind opri între privind ploaia care începuse din nou. Reflectând la argumentația lui Ulea, o găsi perfectă logică. De aceea se mulțumim doar să adauge. Mâine am să iau din nou interogatorul și am să-mi dau seama mai bine dacă ne-a spus adevărul. Nu ne-a mințit și vă repet, sunt convins că avem de-a face doar cu o bandă hortisă de diversioniști. Acum, când știu lucrul acesta precis, îmi pare tare bine că mi-a venit ideea să cer propria mea degradare. De ce? Crezi că ai avansat cu un pas? Dintr-un anumit punct de vedere, da. În primul rând, pentru că astăzi știu ceea ce ieri nu mai bănuiam. Că frumoasa Catușca, împreună cu onorabila sa familie, trebuie scoși din cauza. În al doilea rând, știu că adevăratul agent al labberului se simte astăzi mai la adăpoști decât ieri. De ce? Foarte simplu. Vă rog să-mi urmăriți puțin argumentație. Agentul labberului a aflat și el, ca toată lumea, de aventura mea. Probabil că s-a întrebat. Cine ar mai fi și o ăștia care mi-incurcă socoterile? Eu am nevoie de liniște, nu de asemenea tentative de asasinat care să pună în picioare întreg biroul doi. Crede de asemenea că și-a pus întrebarea pe care ne-am pus-o și noi. În ce scop am fost atras în cursă și nu este deloc exclus ca și de data asta să fi găsit răspunsul? Și atunci vă întreb, ce ar fi putut crede agentul văzând că, împotriva mea, nu se iau niciun fel de măsuri disciplinare? E de la sine înțeles că peste o asemenea vină nu poate trece ușor cu buretele niciun comandant, de oricât de multă clemență ar da dovadă. Nu și-ar fi pus întrebarea... În fond, cine este acest caporal, ule Mihai, căruia îi se trecu cu vederea asemenea bateri? La toate acestea m-am gândit atunci când m-am hotărât să jucăm mica piesă a degradării. Recunosc, am riscat și nu puțin, așa cum se întâmplă atunci când te bazezi numai pe raționament. Câteodată mai trebuie să și riscăm. În privința riscurilor, domnule capitan, știți care e pentru mine cel mai mare risc? Mm. Riscul de a nu juca bine rolul unui căprar degradat. Trebuie să mă arăt, cel puțin pentru câtva timp, tare afectat de ceea ce mi s-a întâmplat. Un as de caro revelator. Mai Ulu, de când te-ai așezat lângă mine, am început să mă refac. Se vede treaba că îmi porți noroc. Dacă până la urmă îi zbutesc să-i curăț, să știi că împart câștigul pe din două cu tine. Îi făgăduie burlacul strângând banii de pe masă. Bate în lămbă, trânule, replică Barbu, calm ca întotdeauna, deși era pentru a patra oară când burlacul ridica de pe masă grămada de bani. Jocul dura de două ore. În seara aceea, spre deosebire de alte dăți, termina să de lucru mai devreme decât de obicei acalmia care dănuea pe front, se resimțea favorabil și la ei, până și desenătorii biroului trei, care de regulă lucrau până după miezul nopții, să de mult lucrul. În asemenea împrejurări, de altfel destul de rare, numai puțini dintre furieri consacrau orele câștigate odihnei, cei mai mulți stăteau la taclale sau băteau cu înverșunare foițele. Jucau cu pasiune de cartofor incoregibil fără a fi și în realitate. Jocul de cărți constituia, de fapt, aproape singura posibilitate de a te distra. Pasiunea și inversunarea cu care jucau erau exclusiv de ordin sportiv. Căștigătorul, oricât de mare ar fi fost suma cu care se ridica de la masă de joc, nu avea decât o singură satisfacție, aceea morală, pentru că, fiind în țară străină, banii româniști nu aveau putere de cumpărare. Cu ei nu puteai să-ți procur nici măcar un ou sau o cană de lapte. Și dacă totuși se juca pe bani, era pentru că nu exista o altă posibilitate de a se stabili cine este învingătorul în acest meci în care, în loc de minge, floretă sau mănușă, se folosea un număr determinat de dreptunghiuri din carton cu anumite desene pe ele și purtând denumiri ca H, de care, popi, valeți și așa mai departe. Din acest motiv, cel care se ridica de la masă fără o lescaie în buzunar nu simțea altfel de părere de rău decât aceea că a pierdut o competiție. Data următoare, cel care pierduse se împrumuta de la cel care câștigase, și nu rar erau împrejurările când acela care împrumutase cu dărnicie de Nabab să devine la rândul său datornicul datornicilor săi. În seara aceea, cei patru parteneri de joc erau Burlacu, Barbu, Pelinoiu și mardare. Jucau calm, filind cărțile cu încetineală exasperantă, suspectându-se reciproc ca niște luptători, înainte de a se încă era. Ula urmărea distrat jocul. În alte dăți, când nu juca, îi plăcea să participe ca spectator, jocul fiind de obicei pasionant. De data asta, însă, nu simțea niciun fel de plăcere. Altceva îl preocupa. Cu o jumătate de oră mai înainte, îndrăm spre cantonament, burlacul îi făcuse o destăinuire care îl pusese pe gânduri. Mă, Ulu, aș vrea să stau cu tine o țărucă de vorbă, îi se adresase acesta ajungându din urmă. Te-ascult, bătrângle. Sunt tare frământat, măi frate. Ulea îl privise cu coada ochiului. Într-adevăr, burlacul nu păra deloc în apele lui. Și ce anume te frământ? Băi, mi se pare că am bolunzit. Burlacul, deși ardean, nu se cunoștea deloc după vorbă. Vorbea fără accentul specific ardelenilor și nu folosea regionalisme decât atunci când voia cu tot din adinsul să dea povestirii o anumită savare. Bă, de semnă, bătrânului. Dacă zburi în cap chestii de astea, până la urmă să știi că ai să bolunzești cu adevărat. Am avut la școală un coleg care și-a vărut în cap că e nebun și care, până la urmă, și e nebunit. Odată am să-ți povestesc. Ți-am spus acum câteva zile că mi-am pierdut fotografia de pe livret. Îți aduce aminte? Desigur. E bine, măi, băieți, azi dimineață, deschizând de livretul să pun în el niște cărți poștale, ce crezi că văd? Fotografia la locul ei. Mă holbesc și nu-mi vine a crede. Oare am pierdut fotografia sau nu mai am visat? Și poate că aș fi ajuns și la concluzia asta dacă nu mi-aș fi amintit precis împrejurarea în care am constatat că nu mai am. Mai mult, mi-am amintit că ți-am vorbit și ție de fotografie. E adevărat, mă, băiețe? Mi-ai vorbit, bătrânule. Definitiv ce urmărește? În cazul acesta, nu înseamnă că am început să mă scrântesc? Adică, Păi dacă nu am visat că am pierdut-o, dacă ți-am vorbit și ție de pierderea ei, înseamnă că de fapt nu am pierdut-o, ci numai mi s-a părut. spune un om cu mintea întreagă poate avea asemenea năluciri? Nu vorbi proste, bătrânule. Dacă îți vori asemenea gărgăunii în cap, să știi că ai să ajungi ca Mehedințeanu. cine e Mehedințeanu ăsta? Colegul meu de școală care a nebunit tocmai fiindcă și-a vărât în cap că s-a scrândit. Părerea mea este că ai pierdut fotografie. Cine a găsit-o? De ce nu mi-a dat-o? Ascultă-mă și nu mă întrerupe. Cineva a găsit-o? Poate mardare, că căruia îi place să se țină de șoti. Nu ți-a dat-o pentru că a așteptat să te vadă agitându-te, necăjit că ai pierdut-o. Dacă a văzut că tu nu te închisești de pierderea fotografiei, ce i a fi spus? Dacă eu dau, n are niciun has. E mai bine să o lipesc la locul ei și, când bătrânul va da de ea, are să intre la idei. Lucru care, de altfel, s-a și întâmplat. Burlacul privi cu îndoială. Măi, băiete, explicația ta e costudă cu ața alb. Mi se pare mai normal ca el, văzând că nu mă agiți pe chestia pierderii fotografii, să creadă că nici nu am prins de veste că-l lipsește. Da, poate că mai normal ar fi fost așa cum spui tu, ca să ajungă la concluzia aceasta. Dar dacă ai găsit fotografia lipită la locul ei, înseamnă că nu la această concluzie a ajuns, ci la aceea de care ți-am vorbit eu. De altfel, e singura explicație care îmi vine în minte. În orice caz, nu încerca să caz să vări prostii în cap cu desile. Pentru că ești tot atât de sănătos, mai bătrânul, pe cât sunt eu sau oricare altul dintre noi. Burlacul mormăi ceva de neînțeles și scuipă-i cheștocul de țigară care-i fripse buza. Olea, instinctiv, grăbi pasul. Era nerăbdător să ajungă mai repede la cantonament. Cum ajunse ajuns, se căuta livretul, îl găsi și îl deschise la prima pagină. Și atunci constată că ceea ce bănuise pe drum fusese ceva mai mult decât o simplă bănuială. Fotografia care dispăruse se găsea acum lipită la locul ei, pe livret. Fluiră încet așa cum avea obiceiul atunci când descopera ceva care le interesa în mod deosebit. Jocul continua. Norocul era ca prețios, și hârtiile, monede, mătotolite și murdare, treceau de la unul la altul. Barbu, tocmai când era pe punctul de a pierde tot, câștigă o sumă importantă într-o întâlnire înverșunată cu mardare. În schimb, burlacul din nou începuse să piardă. Tancul de bani așezat pe masă în stânga sa scăzuse simțitor. Din când în când îl pipea cu palmă, ca și când, procedând astfel, își putea da seama de ce sumă de bani mai dispune. Era cel mai nervos dintre toți jucătorii și fuma țigară după țigară. În general, fiecare dintre ei, atunci când pierdea, devenea nervos. Singurul care izbutea putea să-și păstreze bună dispoziție și când câștiga și când pierdea, era barbă. Acesta, fire închise, de obicei era zgârcit la vorbă. Nu vorbea decât atunci când era absolut necesar sau când îi se avea prilejul să placeze o ironie, incisivitatea fiind cea de-a doua caracteristică a firii sale. Dar o adevărată metamorfoză se petrecea cu el atunci când se găsea cu foițele în mână. Devenea extrem de comunicativ. Fața îi se lumina, ochii îi scânteiau. Își China tot timpul partenerii. Plasa glume povestea anecdote. Pe scurt, avalanșa de cuvinte părea că face parte din tactica sa de joc. De obicei, pătopul acela de vorbe sfârșea prin a enerva pe ceilalți jucători, dar mai ales pe aceia cărora norocul le întorcea spatele. Începeau să joace și mai nervos, să comită greșeli, să se trădeze atunci când erau în carte și să nu poată fructifica, în măsura posibilă, șansele excepționale. De regulă, barbă câștiga, dar chiar și atunci când nu se întâmpla așa, numai în foarte rare ocazii niciodată nu pierdea. Din cauza aceasta, erau cu toții convinși că trișează Nu îl putuseram să prinde niciodată, cu toate că stăteau tot timpul cu ochii pe el. Și de data asta folosea obișnuită ei tactică. Cât timp pierduse, buna dispoziție nu l părăsise o clipă. Zvârlise pe masă banii cu o nepăsare de neabab, amenințând că până la urmă avea să îi curățe pe toți. Amenințarea nu părua a fi o vorbă goală, pentru că de la un timp a început să câștige în mod constant. Banii de la ceilalți treceau la el, îngroșând teancul aflat în fața sa. Vedeți-mă, v-am spus eu că până la urmă vă lefteresc pe toți. Cel puțin pe tine, bătrânule, nu mă las până nu ți-au -ți și mălătierele. Burlacul îl privi cu niște ochi de ucigaș, zvârlind pe masă două din cele cinci cărți care îi fusese de mardare. Își aprinse o nouă țigară. Bătrânule, bătrânule, bagă de seamă, cu intoxicația tabacică nu-i de glumit. El ironise barbă. Mai tacă-ți gura, scărnavie, m-a cu pălăvrăgeara ta. Dar ce spun? Intoxicație tabacică? Asta un fleac. e un flac. Mi-e teamă că te paște în ghina pectorală. Ai avut șansa să scapi de linia întâi și te sinucizi, otrăvindu-te cu mahorca asta împoțită. Dumnezeu că e păcat. Și pentru ce? Pentru că te curăți de niște bani care nu-ți folosesc la nimic. Mă, află de la mine că banii sunt ca femeile. Cu cât te disprețuiești mai mult, cu atât se ambiționează să nu-ți dea pace. Urmează-mi mai bine exemplul. Nu îmi pasă deloc de bani și tocmai de aceea Să adună la mine. Ție îți întorc spatele pentru că ți se scurg ochii după ei. Așa că degeaba l-ai luat pe ula lângă tine să-ți parte noroc. Nu ai nicio grijă. Acum mă duc să mă culc. Replică ula care, într-adevăr, intenționa să se culce mai devreme. Dar nu se ridică imediat. Continuă să bombardeze cu băbărnațe o carte de joc, un as de caro pe care o ținea între degete. Și tot jucându-se cu ea, deodată atenția-i fu atrasă de desenul de pe spatele ei. La început nu știa a seama ce anume îl intriga. La prima impresie, desenul era cel obișnuit, desen pe care îl puteai găsi pe toate cartele de joc. Da, era și totuși nu era același. Fără să acorde o importanță deosebită acestui lucru, se străduie să priceapă în ce consta deosebirea, însă numai ca un exercițiu de perspicacitate. Dar mai înainte de a ajunge la vreun rezultat, brusc își aminti de o împrejurare când mai văzuse cărți de joc asemănătoare. Călătorea într-un tren de noapte, în același compartiment cu doi plutonieri hitleriști. Erau amândoi tineri, blonzi și cobraji bucalați. Pe cât erau de tineri, pe atât erau de aroganți. Vorbeau tare și îi o în hohote de râs după fiecare frază, puțin păsându-le că din pricina gălăgiei, ceilalți călători nu puteau dormi. Jucau cărți, ținând pe genunchi o valiză pe care o luaseră din plasa de bagaj. După miezul nopții, coborâri într-o gară neînsemnată, încărcați cu geamantane și baloturi. Dimineața când se zări, zări pe bancheta din fața lui o carte de joc întoarsă pe dos. Nimții, în grava plecării, jucaseră până în clipa când trenul să a oprit în stație. O uitaseră, apucându-o numai cu două degete, ca pe un lucru necurat, o arunca afară prin fereastra deschisă. Cartea aceea de joc, uitată de plutonierii hitleriști, avea desenul a cu acela de pe cărțile cu care jucau cifratorii. În definitiv, asta nu are nicio importanță, își spuse, continuând să bombardeze cu băbârnația asul de caro. Și, într-adevăr, nu avea motive să acorde faptului vreo importanță deosebit. Țara fusese doar invadată cu mărfuri nemțești. Nu era deloc exclus ca, printre alte nimicuri exportate de nemți, în schimbul grâului și petrolului jefuite din țară, să figureze și o asemenea marfă. Aceste gânduri trecură prin minte, urmărind de distrat jocul celor patru parteneri. Ale cui sunt vechiturile astea de foițe? Întrebă un indiferent. Ale lui Barbă, îl lămurim mardare. Îl cunosc, precum bine vezi. Altfel, de ce crezi că e mereu în câștig? Tare mi teamă că le și descântat. Mai știi? Replică ironic cel vizat. Bârlacul izbognic cu neduf. Are dreptate, mardare. Înțeleg, noroc, o dată, de două ori, de cinci ori, dar nu s-a întâmplat până acum niciodată ca să se curețe și el. Asta ca miroase a altceva. Ei bătrânule, ai tu un șarm căruia nimeni nu-i poate rezista zău așa. Dacă altcineva în locul tău ar fi îndrăznit să insinueze că trecezi, Îți jur că l-aș fi drept acolo unde i-a pus popamirul. Ție însă îți trec cu vederea, jignire. De altfel sunt sigur că ai spus-o la supărare, fiindcă ești pe punctul de a fi curățat. Peste cinci minute, dacă ai să începi să câștigi, ai să devii mai puțin bănuitor. Și uite, ca să-ți dovedesc că nu-ți port pică, îți făgădesc să-ți împrumut cărțile, să le pui la noapte de supernă. Poate că vor începe să prinde dragoste și de tine. Burlacu nu răspunse. Se mulțumise să arunce din nou o privire de asasin. Ula interveni în discuție împăciuitor. În orice caz, ca să nu mai există între voi suspeciuni, aruncați-le dracule și procurați-vă altele. fă de-altele și-ți ridicăm statuie, răspunse cu obișnuită ironie barbă. Până atunci însă dă încoace asul de caro pe care probabil l-ai înăucit cu băvârnațele tale. E rândul meu să fac carte. Ola îi întinse mașina al cartea de joc, apoi se ridică de la masă. Bătrânule, îți urez noroc. M-am pictisit să chibițez. Apoi, ceva mai târziu, în timp ce se pregătea să se dezbrace, început din nou să-l preocupe de pe cărțele de joc ale lui Barb. Definitiv, își spuse, cred că nu ar strica să știm cu precizie dacă asemenea cărți de joc pot fi cumpărate la debitele din țară. În clipa aceea, Tomescu, care citea o scrisoare, întrebă adresându-se lui Barb. Apropo barbule. Ai salutări de la Alcibia de Stoian. De ce nu-ai spus mă că vă cunoașteți? Ula observă că întrebarea al făcut pe barbu să trețară. dar atât de vag, perceptibil încât abia următorul dialog îi interi convingerea că nu se înșelase. Auzit pentru prima dată numele ăsta. Cine e cetățeanul? Un prieten îmi scrie că te cunoaște și că a aflat printr-o cumnată a lui care e prietenă cu nevastă sa, cu cei de vizite te afli pe front. Îți repet că nu-l cunosc. Probabil că mă confunde. Curios, zice că ați locuit în aceeași casă prin 1937 când ai plecat la Berlin. Ai fost tu în Germanie? Nu ne-ai povestit niciodată. Ce-ai căutat acolo? Nici n-am fost. E nebun." Cazul acesta probabil că te confunde cu cineva." Sigur că mă confunde." Barbu se replica cu vocea lui obișnuită. Totuși, parcă timbrul vocii sunase puțin, puțin schimbat. Aș pune rămășac pe orice că barbu minte," își spuse ulea care avea mare poftă flire. Și în loc să se culce, așa cum a fost se intenția, își împrecăm mantaua. Fraților, mă duc să mai risesc puțin, anunță din prag și ieși și privirile tuturora. Iar l-a apucat amocul, lumii mardare zvârlind pe masă trei cărți. E incorrigibil, adaugă pe linoi. Nici degradarea nu l-a vindecat. Până la urmă, ora au să le ora ori ajunge în linia întâi. Pronostică barbă. Prea își face de cap. Ajungă-vă, bărfitorilor, Se răstila ei borlacu, căruia, fiindcă începuse din nou să câștige, îi revenise bună dispoziție. Omul ne-a spus că se duce să se aerisească. De ce să-l bănui? Abia au trecut câteva ore de când a fost degradat. Dar așa sunteți voi, țață de Mahala, apoi către mardare care dădea carte. Numai o singură bucată, flăcăiașule. Una singură. Așa. Merge toată lumea? Bine. Jocul absorbindu-i uitarea repede de ule. Acesta plecase să-l caute pe capitanul Gheorghiu. La postul de comandă nu-l găsi. Îl găsi, în schimb, la cantonament. Ce s-a întâmplat? Se interese capitanul vădit neliniștit. Nimic grav, domnule capitan. Vă rog să mă iertați că vă deranjez la o orată de nepotrivite. Am nevoie să-mi dați o mână de ajutor. Cu plăcere, îți stau la dispoziție. Domnule capitan, dumneavoastră jucați cărți? Când am timp și am cu cine, n-aș putea spune că îmi displace. Dar de ce mă întrebi? Ula scoase din buzunar o carte de joc pe care o șterpălise fără ca vreunul din jucători să observe. De altfel, era un trei de treflă, deci o carte care nu se folosește în jocul de poker. În acest caz, ați putea să-mi spuneți dacă această carte de joc se deosebește prin ceva de cele obișnuite? Capitanul Gheorghiu luă carte de joc, o examină atent, întorcând-o pe o parte și pe altă, apoi o restitui. Nu observ nimic deosebit. Credeți că asemenea cârți de joc există de vânzare la debitele din țară? Probabil. Dar ce ți se pare neobișnuit? Observați dungile acestea în diagonală. Pornesc de la dreapta spre stânga. De câte mi-amintesc, pe vremuri porneau de la stânga la dreapta. Cum am putea ști precis dacă modelul acesta se află în comerț? Are aceasta vreo importanță deosebită? În sine poate că nu, legat însă de un alt fapt, aproape sigur că da. Și după ce povestiția aceea aflasă despre barbu Vasile conchise. Impresia mea este că barba a mințit și că îl cunoaște pe acel alcibian de Stoian. E și normal dacă barbu a fost într-adevăr la Berlin în 1937. De aceea e absolut necesar să știm precis dacă alcibia de stân îl cunoaște pe barbu sau îl confundă cu altcineva. Până vom ști, deocamdată îl putem trece pe lista celor suspecți.